أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممنع ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب هؤلاء كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مقصد د سوره بکهره بیان د څلورو مسلو ده اوله مسله اسبات د توحید دویمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاک فی سبیل الله سورته څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخ سل آیاتونه و په کې اوله مسله اسبات د توحید بیان شو دریو بابونو کې دریمه برخ یو سل یو نه یو شپږه پورې شروع شوې ده پدې کې دویمه مسأله اسبات در رسالت کیږي او دریمه برخه یو سلو واوي نه 235 24 د چپاړي کې jihad fisabilillah او 200 ترور پوندون تر اخيره پوری تلورمه برخه د پدې کې انفاک fisabilillah مسأله بیانېږي اوله برخه خلاص شوې ده دویمه برخه کې اسبات در رسالت کوي نه اعتراضات پر رسالت باندې چې وريديږي دا غي جوابونه کوي تردیزه پوری پینځه اعتراضات دا جوابو جواب نشوی دی یو اعتراض آیت نمبر 99 کې وو چې موږ تازه کنا منو چې تا, تا و هی جبریل راوړي دا غی جواب وکړو چې دوی د دو شمنی جبریل سره نه بلکې د دوی د دو شمنی سره ده دویم اعتراض آیت نمبر 22 کې وو چې موږ تازه کنا منو چې ته د جادوګرو ملګری سلیمان الرسول د پیغمبر و هالا کې خو جادوګرو هغې جواب وکو چې او ما کفره سوسلمان والله کې نه شایدو نه کفر و یو عاللیمون ناسسهحر کفر چې د سلیمان د اسلام نو کړړی بلکې طان وکړیغ پهې هغې بد نام کړی در میاعتاس په دغه آیت نه مری سود و کې چې ته جادو ته کوفر وای او حالا جادو خود دو فرختتو را وړی او په بابل خار کې حرو ته معوط دا څنګه کفر شو د هغې جواب وړو چې حرو ته جادو بیخی را نه دی دی د پااره چې پ خللکو شي بلک د دې او غلي او ور ورخودل خلکو ته د دې لپاره خودل چې جادو د معجزه او د کرامت فرق خلکو ته دریم تلورم اعتراض آیت نمبر یو سلو تلور کېو چې مونږ تازه کنا منو مونږ تازه کنا منو چې ته مونږ د خو الفاظ نمنیکې ته مونږ د خو الفاظ نمنیکې نو د غوی جوابونه وکړه چاغه الفاظ مو وایي چاغه اری کې د بيدای د بویوي د شرک بویوي د کفر بویوي بلکه صفاء او کلير صفاء الفاظ وای پینځم اعتراض به آیت نمبر 26 په غم کې و چې موږ تازه کنا منو چې ته د نسخ کایله ننه خبره کې سبب له خبره کینن وې چې دا کوم دی سبب وې چې دا کوم دی هغه کوم خو کوم چې دا مخ کې نه ولې نه راوړي مدا جوابونه و شو چې دا یو جواب دا او چې دا خدای له اختیار دی کتاب د الله دی بادشاهی د الله دا, ده دا ده پیغمبر د الله یم نوست هغه ما ته کوم حکم کوي اماغه حکم تاسو ته بیانومه تاسو ته وېمه بل جوابداري چې الله وی چې زه بل جوابدا او چې د الله په علم کلي معنی دلالت کوي چې الله اسان حکم د غثیر حکم نه اسانه په عمل کې او بالکل داغي په شان په اجر کې بل کوم راوړي د الله انسانانو ته ګوري وختو ګوري او د مغي مطابق حکم را لېږي بيدغې نه بعد الله دا غینه بعد ایت نمبر یوسل اتم کې آدبو و ته چې بي ځای پوښتنه به نکوي د موضوع نه بوځینه او ایت نمبر یوسل نه کې تيقظو وي او مؤمنان ته چې ګوره بعضي خلک بدعتيان مشرکان او ويوب کوشش کوي تاسو د ایمان واخلی او برته منکرین کې شرک مخته کې دا غې د بزن هغه تاریخ خلک نمازان ساته فافو وصفحو من ال رکلنا او, او مخته نه واړوي بیا آیت نمبر یو سلو یولس کی یو سلو یولس کی تسلی و موږ او تاسو ته تا چې دا خلق په ظاهره مانی یو شېوی دی خدا یو ندی دوی خپل په یو بل باندې کوفر فتوی کوي چې دا کافر او ز کافر دا کافر او ز مسلمان او بل وی مسلمان دا کافر نه دوی پا خپل کی یو بل مانی په ادي مسلو باندې هغه مسلې چې هغه د کفر او د د حق دینه دوی په هغه مسلو کې په یو بل باندې کوفر کوي او په ظاهره مې تا ته یو شو ویدونه د نړۍ ورډار نشې د یو ندی دی په خپل منسکم سروران دی ننني سواب کې الا آداب خې د جمعه تا. او او د دې لپاره خې چې مخکې تیر شو مخکې آیاتونو کې تیر شو چې داخله په فروئي مسلو باندې یعنی هغه مسلې چې هغه د کفر او د حق دینه د کفر او د حق مسله خو صرف ایمان ده او کفر ده ایمان توحید ده ایمان رسالت ده ایمان قران ده ایمان اخرت ده د ایمان چلور اصل اصول دي او بیا ایمان کله نور خبره تفصيلات شته ده خو دا چلور شوینه د ایمان اصل دي توحید ده رسالت ده قران ده واخره ده نو که اوسړې که اوسړې هغه په فرووي مسلو باندې یو پر باندې کوفر فتوي کوي ودلتا علامه غو تاسو نورم د خبر واضح کوي چې دا څوک په فرووي مسلو باندې د کوفر فتوي کوي دا, دا خلک بیا اغه توحید توحید والا خلک چې توحید بیانې د الله نوم یادوي اغه خلک بیا د جمعتون باندې आवाज ټول سيده کنا یو خراب دي دا خلک میسېج وکي دا خلک جمعتونونو خلک مانی کوي یعنی دا خلک په جمعتونونو کې اغه فرووي مسلې خو بیانوي اغلی خدا حق او باطل جامعه را غوستي خصيده فروئي مسلو کې جماعتونو کې بيانيږي دارنګي جماعتونو کې نور مسلې بيانيږي کين توحيد جماعتونو کې نه بيانيږي دا الله کتاب په جماعتونو کې نه بيانيږي زه تاسو ته وو و من اندا مونږ تاسو ته اغه د فروئي مسلو د لانجو نو نقصان خي چې دا فرعي مسئله مانه ک تاسو لاندې وکئ په یو بل باندې کفر او د حق او د باطل فتوی ولګوي نو بیا به د هر چا بزان ځنه جمعاتونه شي بیا به یو بل جماعت کې نه پیګدای و من ازلم او سوک د غرت ظالم مې من دغه چانه من عام ساجد الله چې من کوي جمعاتونه د الله نه انوس کرا چې یاد کړی شي فیه پاغي کې اسمو حمم د الله وسع فی خرابها او کوشش کوي په خرابوالي دغه کې په دې ګوره دا من و دامن من جریدا استفهام نه انکار ده استفاميه ده او بیا په استفهام کې انکار دی او کلچي استفهام کې انکار د ډېر تایید کړي ینی دا ډېر تاییدي خبره ینی ومان ظلمو چوک د غړ ظالم یعنی په دې کې الله استفهام نه انکار کړي یعنی نشتره بل غړ ظالم دا هغه چانه چې بجماتون کې د الله نوم باندې بجماتون کې توي د الله نوم راته توحید ده ټول د الله نوم ده الله د دغه سړی نه چ توحید نه پرګېدی پجومات کې بیان شي د شرک رد نه پرګېدی جومات کې بیان شي د الله کتاب نه پرګېدی پجومات کې بیان شي الله وي دغه سړی نه بلغت ظالم نشته نه کوم ویو وې تا نه بلغت کمکل څو کی زمونږ خبرې څه مطلب ده یا چې تا مطلب بلغت کمکل څوک شته نه بيخي دغه کمکل یا موږ ویو تا نه بلغت خراب نه وي دا موږ په پښتو کې څه کو استفهام غټ خره نو بذلک الله من ازلم او توګ دغه ظالم سوال له کله استفهام ده ینه نش ده میمن د هغه چانه غټ ظالم <سؤال> چې منع امساجد الله چې منع قید جمعهتون د الله نه ان یوز کړه په حاجيات کړي چې پاغي کې اسمو هنم د الله توحید چې بجومات کې څوک بندي الله کتاب چې بجومات کې څوک بندي هغه ولادې کوم مسلمان دی که زیم کبل کار څوک دی الله وی د هغه ظالم دی کوم مشرک دی هغه بدتې دی هغه کافر دی او مسلمان دی که هر ان بس بنومانه انسان دی جمعه ته الله دا نوم نو باندې توحید باندې قران باندې دا لوی غړ ظالم دین بل غړ ظالم نشترم ګوره په صورت انام لګو ګره په صورت انام کې غر ظالم بل چاته ویلي دي ځکه هغه غر ظالم چاته وي ته جمعات نو توحید باندې او دا کتاب باندې ځکه دا الله کتاب ټول توحید توحید ځکه موږ دا الله کتاب توحید او دا الله په یو تاک کې چو دا یو دا دوړ یو شی ځکه توحید باندې امده دا کتاب کې ده هغه صحیح توحید چورې غوړي چې بیان کی او غسې توحید چې وړې یو سړې اېزدی کی ځان پې پوې کی, کی, کی, کی, کی او غدا الله کتاب نه غیر په بل چې کني شي پوېدلې په دې وجهنه منغو چې د عقیدې په باب کې عقیدې په باب کې د ایمان په باب کې چې یو سړې دلیل وړاندې کوي د اول به قرآن وړاندې کوي او به د متواتر احادیثونه دا زموږ دا زموږ دا د مسلک اصول دي چې په توحید کې به د قرآن او د متواتر احادیثو دلیل چاليږي نور د نه چاليږي په کې ځکه دا نور عقیده چې د یقیني شهره فطرت شی او دا نور احادیث کوم وګورو لاندې دا ټول دا ټول ځان دی ځان دی ګمان دې مونږه اعتماد کوو راویان وباندې یعنی یقین نه ده قران یقین ده قران مکمل 100% یقین ده چې دا د الله کتاب دی دغه غلط خبر نشته او نور احادیث انسانانو یعنی مونږه دا اعتماد خو کوو چې بوخاری کې صحیح حدیث دي مسلم کې صحیح حدیث دي په اصول باندې اعتماد کوو په محدثین کوو په بیا موږ دیمز ون ده په جون لیکن قران ځو نه ده او قران خپل وی چې یقین چي اغا د ځن په مقابل کې फायदा نشي ور کوله ګومان د یقین په مقابل کې फायदा نشي ور کوله بهر حال دا ځان خبره ده توحید او قران یو شیدې قران کټول توحید بیان شولې درې برخه توحید ده یو برخه د احکام دي سوره انام تاسو ګورئ آیت نمبر یو مشه غالبا او یو نمبر و <الك> اریک ی الله ظالم بل چاته ویلی وګوره چاته ویلی و مصیپارہ سورۃ انعام آیت نمبر 22 اتمرو کو د و مصیپارې ومن من او سوک د غرت ظالم ممند انی نشته غرت ظالم ممند دا غچانه افتراء علی الله کذیبا چې جو جوړ کړه د در پالابانی دروغ با او کذب بابي اياته یا تکذيب کړو پایتونو د الله باندې د الله ايتونې دروجن کدلته غر ظالم چالو وي ان الا انه یکنن يفلح الظالمون یقینا شاندار چنه کاميږي ظالماند ظالم چالو وي غړ ظالم چې پالنا باندې دروغ تړي پالنا باندې دروغ جوړي یو حکم الله نيوي کړي او دوی چې د خلا خوال دا حکم یو یو یو خبره یو آیت الله نوی را لګلی یا مطلب دی یا غنوی دی چې نه دا خو الله د سیویری دی مطلب یې همدغه دی په لاره دروغ جوړي شرک ثابتي بدعات ثابتي و غیره و غیره ام کذ ايات هيا تکذیب کوي د الله آیاتونو باندې هغه د محکم او آیاتونو تکذیب کوي چاغه هغه چاغه هغه چا د د قرآن اصل له ګوردا تمر غلطه کې دي چې خلک ثابتي دا ټول هغه متشابه آياتونه ثابتيږي به محکم آياتونه هغه د قران اصل دي ام الكتاب وتوجيهي په قران کې یعنی دا د قران اصل دي د محکم آياتونه نو هغه د محکم آياتونه انکار کوي نه هغه مني فغه هغه کوم آياتونه چې د شرک ثابتول غواړي او غلطه غلطه مفکوره ثابتول غواړي هغه اغه مرکه مې ته نه انکار وکړ چې تکذیب وکړ دا غې نه نه نه دا تاسو یا غلطی معنی کوي نو الله دا غړ ظالم دغه سړی نو په دې چې غړ دغه کسته وي بیا صورت کف غوري لګه شواړه سم سي پارا بیا غړ ظالم درې مې چاته ظالم ویلی صورت کف پینځلسه نمبر اوپن آیت نمبر و پنزوس ده دنو... نویسمی او د دا... ده نویسمی رکون رو و روست آیت ده آیت نمبر و پنزوس سورت کهف پینزرسه مسی پاره او چوک د غرد ظالم یعنی نیشتر غرد ظالم من من ده آغا چانه زکی ربی آیاتی ربی چپند ورکده شي نصیت ورکده شی پایاتونو ده ربخ پلبانده ده اللہ آیاتونو تا تاکی ده یاد بیان ک دا الله د آیتونه تورته اخلاق بیان ک دا الله د آیتونه تورته د ژوند نور چاره بیان ک نصیحت ورته وک دا کی دی په حساب باندې نور په حساب باندې و من ازلمه تو د غرت ظالم من دا غچانه ذکر بیاتی ربی چې پند ور کړی شي یی نصیحت ور شي بیاتی ربی په آیتون در خپل باندې نو فعا رزا عنها نو مخواړی دا غینه غن منی ور و اورید آیتونه خو بس نور عمل پیونه کی مختن واڑی بلاروس به خېبه کینی ورتنه چمړه دا دا, دا, دا دی او دا بو چوکمنی دغه خپدونه سخت احکام دی خوښی تا داری به نه کوي نفتا به داری به نه کوي او خپل زړه کې د پرګدي غلطه او اکثره خلک قرآن نبی ښکټ شي اعتراض کوي ونسیا او هی او هیر کې ما هغه قدمت یدا دی او چې مخ کې دیګری دی دوی او خپل ټول ګناونه هغه منستر کې پټي اغه خپل ټول غلط و دو ما نستږی پټی کې چنده دا اومدی اومدی ما خیما دا غیسلام ځان کې وله راولم قران ته چې ګینم ځان کې وېسلام راولم غلطه کې دی وپری قدمه غلط ملګری وپری قدمه غلط خلق بپری قدمه غلط عملونه وپری قدمه نو غ اغا خپل اغار صحیحر کی پیغمبر نستږی پټی کې ان جنالنا علی قلوبهم اکی ندل تګور دل تعالی غړ ظالم چاته وی چې قران نه IRAS کی قران پریګدی ای وی را کی پوسه IRAS نوګور درې کیسه خلکو تعالی غټ زالمی وي نو غټ زالم خو به یو کې دی شي په دې درو کې داګور یو سره وی چې کلاس کې او لومره خو به یو وکنه او لومره ټول نشي کېږي جون کلاس او لومره شي یا پینش پک کسان پک او لومره شي یو خو هغه یي جا استاد نه بس غو کې ځان نه بس رحم وکړي ټول له یو رقم نمبر وی کې دوه درې کسان له پاکستان کې نتیجې وروتلې د کورونا د وژنه خلقته نمبر ورکړي وي نو په پنجاب کې په پنجاب بډ ټکي غالباً چې څوک سانو لسک سانو که څوک سانو وخت چې یو رقم فل ماکس اخستی وي لکه مثال خبر ایولس نمبر ایولس سوه نمبر دي که بډ کې نو په ایولس ایولس کې ایولس او غږستی وي یي دا یوازې ورکړي نمبر دی کورونا د وژنې سکولونه بندو او کالجونه بندو نو صرف په نمبر ورکړي پاس کړي یو داغه حالات نشو مېله عمومي کچرتو سره صحیح طریقے مې امتحان وله او نمبر به څوک یې کس برازي د نمبر او په صاحب باندې ټول خوول نمر دلی بل دوای می بل درې می بل څلور می نو څنګه الله وی دری کسان ته دا دام غړ ظالم دا دی غم غړ ظالم دی و غم غړ ځالم دی غړ ظالم خو پکاريو دي اصل کې اصل کې دا زن زن له کلاسونه دي زن زن له کلاسونه دي څه مطلب زان زن بهښونه دي بندول خو هرڅوک یې کنه څوک به و انسان باندې د د جمعهت نه څوک به و انسان باندې د سکول نه وک به انسان بندې د پټ نه چوک به ان انسان بندې د خپل کور نه چوک به انسان نو ډیر شو نو کې داسې سیزانو بندول خو ډیر شوو کې کېږي اللهوي په ټولو بنده ولو کې په دیر ټولو بنده ولو کې بندونکو کې غټ ظالم هغه بندون کې دی چې جماعت ک دله کتاب بندې او جممات کې د اللهتهید بند الله په دیر ټولو بندون کې کې پوه شو غډ ظالم دغه انسان دی کهکې او سړی د توک یو یو یو چوک باندې خپل زوی د کور باندې ظلم دي کاغذوی به ګنای دا رنگ یو سړی هغه د خپل وطن باندې او به ګنای دا ظلم د خپل وطن باندې خپل کلی یو لس نه باندې دا یو چوک یو چوک باندې د خپل پټینا او هغه یعنی نا حکه باندې دا د عام ظلم دي خو لا یو په ټولو ظلمونو کې غړ ظالم هغه باندې اون کې ده چې هغه د جمعه کتاب او د الله نوم نه پریګی توحید نه پرګړی دا غړ زالم دی یو بخش او غره یوې جوړون کې په بخش د جوړون کو کې ټول ټول نه غټ زالم هغه جوړون کې ده چې هغه په علامه نه دروغ جوړی په جوړون کې به خلق په دروغ جوړی کنه څوک به پلار په دروغ جوړی څوک به استاد په دروغ جوړی څوک به بل تشی په دروغ جوړی په الله وی دې ټول دروغ جوړون کو غټ زالم هغه جوړون کې د چې الله پر دروغ جوړ پلار پرې که دروغ جوړ کی لم ظلم خ دووم نه غټ نه دی دا رنګې استاس پر ک سړی دروغ جوړ کی او دا ظلم دی خو دومره زلم نه دی لکه څنګه چې غټ زلم د چله پر دروغ جوړ شي هغې ترسسی پوه شو او همدغه رنګې بندې کې خو سړی د هر سر نه یو سړی به سکول نه بند شي سکول نوې خو خېږې آز به چینو مخه ښه سکول به خويمنه یو سړی به بند شي د تشینه د دجبونه څوک وې دره د انګلیش مینه وخښي دی به خويمنه څوک وې دره می مینه وخښي دی به خويمنه څوک به یو کتاب نه څوک د بل کتاب بند شي خو الله په ټول بندون بندون کوکه بندیدون کوکه چې بندگی د الله کتاب نه بندگی د هغه ظالم دی کله نور شین نه بند شي نو زباده وک ظلم نه او زباده وک بخزلمینه کنه سړی کله انګلیش نه بند شي نه دی کيو سره د عربی زده نه نو ظلم نه دي که ز دې کړه خدا پوه او کيو سره ته به خيده هغه نه بنده د علم نه بنده دا ظلم دي پوه شو لیکن په دې ټولو کې الله وی غټ ظلمدار دي چې کيو سره د قران نه بنشي په دا زنزن له بخښونه دي زنزن له خلاصونه دي یو قسم نو په دې دي کوم کلاس بند یاد ای بندون کې ځبندون کې متوک بندومه پناه کا باندې مظلم کوما لیکن زم ما پر ظلم کې یني پدي ظالمانو کې غړ ظالم هغه څوک دي چې اگر جمعات نه د الله نو باندې توحید باندې پښو پرمانه کنه وله هر بیل بیل ځینې کله غړ غړ دي د اذن زال بخښونه دي په یو بغښ کې دا غړ ظالم نه په بل بغښ کې دا غړ ظالم نه په بل بغښ کې دا غړ ظالم دي قران ظالمانو ته په هر بخښ کې اشاره کوي دا وَمَن ازْلَمُوا او توګ د غړ زالم نه د غړ زالم من دا غچانه منع مساجد الله چې منقيذ جمعهتون د الله نه چې شې منقي اېوز کړفيا چې یاد کړې شي کې اسمو حنوم د الله توحید او کوشش کړی په خرابوالي داږي کې د دا جمعهت خرابوالي په چی شې د جمعه چې خرابي یعنی مجد ضرار ته نه جوړيږي نو پټشي جوړيږي چې توحید پکې نه وي دا الله کتاب پکې نه دا جمعه مجد ضرار د دا جمعه جمعه دا یی دا خراب جمعه ده الی وساع فی خرابها دغه خلق کوشش کوي دغه جمعه خراب کړي چې توحید پکې بندګي و ورته سونه سبا جمعه تون له په جمعه تون کې فروئی مسلې د حق او د باطل ګرځې دي په جاهر بیانې او خو په خاره پوه شو که احناف دي خپل ميزګه سره وخت دي که غل مکالدي نو احناف دي خپل ميزګه سره وخت دي دا رنگ ديو پر له خپل ميزګه سره وخت دي دا رنگ نور خپل ميزګه سره وخت دي پوه شوم لیکن کچې ته توور ته وی جوړا دغه مسلې خدا دغه اختلافي مسلې دي لیکن دغه مسلې نه دي مسلې دي توحید په بیان کم تربینا توحید بنا بیانه کتا چې زه پرف او نه نره فردن منې بحث کوم مطلب چې راضا بالبلکل بیانکه خلکو تهیان وکه کتا ورته چې زننده نه په خبرې کومه چې دا بیا ده په دی خبرې کوم ل چې بالکول بیانه کتا ورته زنن د معشرې په حالاتو خبرې کوم طال چې بالکل وکه دا خبرې لیکن کتاور تههید بیایانوم او په شر منرات کوم تربی نه اختلافی مسله به نه دا اختلافی مسله ده او هغه چې دوی بیانی لاندې مسله اغه وری هغه ته لافی مسلې ندي اغه بیانې کې هغه من جنگ جوړی ګم جنگ جوړی هغه من قتل کیګم قتل کوي کپغه مانه هرڅه کې کوي لیکن کپ توحید مانه جنگ جوړی کی نه دا جنگ باندې جوړه کپ توحید مانه قتل کیګی نه دا دا وجه نه بنکه دا دا جنگ باندې جوړه حالکه پیغمبرانو کا قتل شوی پ توحید مانه قتل شوی کپ پیغمبرانو لاندې جوړی کړی پ توحید لاندې جوړی کړی خپل قوم سره مسله چې هغه ټولو پیغمبرانو اتفاقی مسله و توحید قران کې کوو هر پیغمبر راغلی یا قوم عبদুল্লাহ یا قوم عبদুল্লাহ یا قوم عبদুল্লাহ او کوم زمما عبادت دیو الله او کا مالک من دوني آ... آ... آ... من من اله غیره دغه آیت دی نيشته تاسو د پاتوک اجازه تراواتوک اله بيد الله نه پولو پیغمبران چې کورن کې الله ذکر کړي ټول وی چې یا قوم عبদুল্লাহ او کوم زمما دیو الله عبادت وکړي لیکن هغه مسله ټول پیغمبرانو اتفاقي مسره ده هغه جماعت کې ځکنه پريګي دي و دا اختلافي مسلې دا بن بیان دی منه ج... وبیا شر جوړیږي فساد جوړیږي پښو دا جو اصل خراب والے د جماعت دغه دي چې دغه مسلې په جماعت کې باندېږي پښو د پول فساد جړ د نن چې تونه فساد ده پښو داخله چې بوتونه گندونه کوي اخته دي دا د ایمان د نشټواله ده او د ایمان نشټواله ولیده چې په جو باتونه کې ایمان بیانې کیننو او به ایمان ک ټول غټه غټ چې توهید دی ایمان که ټول غټه در توحید توهید ده توهید پهې نه بیا نه چې توحید په ک بیان نه شي د ایمانونه بچر ته صحیح شي او چې ایمان د صحیح نه شو دخ مخهغلا کې تهخ مخه قتل کې تهخ مخه د بلهخورې ته بهخ مخهغه تو کارونو ل ن مخه کېږي ایمان ال ته که نه ک تا کې ایمان هدي کې را ځ په غمرستان فرمي یو سړی زنا نه کوي ایمان په حالت کې ینی کله چې د زنا کوي ایمان د دن اوض بره د د په ولاړي. دز اناو کی دغه چکرا پا دی پاک شون بیا ایمان پکراشي حدیث د پیغمبر علی السلام دا رنګ نبیستان فرمایي ک اوسړی غلا کړی ودل ایمان په حالت اغلا نه کړی دا غلا په وخت کې د ایمان و زیږي ځکه کله چې ایمان و دا, دا غلا ایمان ته لای د غلا اجازه ایمان ته د دا رنګ حدیث کرا زی یوسړی شراب سکي د ایمان په حالت کې نسکی دا ایمان دغه ټایم کې تنه کله شراب سکي دا خپل چې دا ټایم کې تنه ایمان وتی ای. دا کم ټایم کې چې قتل کړي دا ټایم کې ایمان وتی دا ته کوم کوم ټیم چې نور دا غټ غټ ګناونه دي دا کوي نو نبی رسول الله فرمایي دا ټیم کې ایمان پد کې نی پوه شو دا د ایمان وینو د غلط کار لبه د ایمان نو پرېخه دا ایمان ولې نشته مونږ تاسو کینن نن, نن مونږ تاسو خو اکثرا پد کې مبتلا یو غلاګان اکثرا خا خلک پی پوه شو او په یو نه یو بشخه مخه کوي ضرورت دی چې غ ته ل کږي چې او کور ته وواړي او چ شپې ولاړ شي په هرر بخش غوي تاکه د خپل بچی سره تکه د ته خپل بچی ته صحی تربی نه دا بچ نه د صعی تربی غلا پوه شو تکه خپل بچی ته صعی تربی نه ینه صحیح ایمان نور ز صحیح صحیح زيت نه کینه صحیح علم د پاره نور لګي دا, دا خپل بچی ته چک یو کیسه غلاکه دنګورغه حدیث ماویل مخی... ویل مخک چې وې خزه ما شوم ته وې چې راشه لاس د موته د څه کډه او ته وې چې راشه دا درکمه ما شوم ته موږ اکثر وې کړه راشه مم دیر کمایا څه دیر کم کنه هغه خزه چې نه نو... اګه ماشوم ته وی چې راشه لاس کې وته لاس وته بنکړاو چې پدې کې غنیو چېلې د خوراکه چې د آدیر کمه موږګه ماشوم راغو نو لاس کې چې و د خزه کجوره و پیغمبر اسلام ته ویل وای چې د خزه پیغمبر سره خپل اوسر نه ویره شو چې تر وروه وخت خپلې کړله کتر وروه نبی اسلام ته وی چې ته دغه ماشوم ته اواز کړې او لاس کې کجوره نه یانه په دروغه درغخته و واستا په عمل نامه کې دروغه لیکل شو تاب تاب په لیکل شوی پوه شو دا اوس م سره دروغ کو پوه شو نو ایمان چې ده اصل لاندې دي چې ایمان نشوال لري تاسو په فساد کې جوړ ده که حقونه خړل کیږي که حق د خدای حق خړل کیږي که د بچو حق خړل که کده استادانو حق خړل کیږي کله دا هر چا کله عوام او حقړل کیږي بادشاہ دا عوام او حقړی دا ټول زکه کیږي چلته ایمان نشتره او د ایمان نشټاله ولې نشتره چې قران نشتره جمعه تونه کې باید قران عام شي هر ملاقات قران بیان کې امیانو اوتا هر انسان هر مسلمان باید په قران باندې پوي چې ځان ته مسلمان وي که په نور و علوم پوي کنه پويږي کله حديثو په علم باندې پويږي ځکه دا, دا حديث ځان علم دي اصلي دي یو حديث په جدل صحیح د پاغي نه پويږي خو باید چې په قران باندې پاغه د قران پره خبرو باندې پوي شي باید د ان دکه ته غ ان په حادو کې نهي او ه ک ځانله و الله ماسییلې نو دغهخوا ده نه د وزي ت خصوې په ځان للوک ک ک یو ړی غواړی ف ک د نه وزيغ د ف کې نهوزي ځان د غې خصو کې ک یو سری غواړی تفثیر کې نه يغ په تفسییر ک د خصوصوک کې که یو سړی په نور بشو کوت او خو په کار دی چې داپول په ومې پهقرآ باې پوه شي ځل ته ایمان ضرت دی که او ایمان بهغیر دقرآه نه شي پودلله په قران په ډېر زیاته احمد ضروره نن سبا مسمانو لپاره چې ایمانونه خوشي او چې ایمان خوشي د فساد دا د لانجه منجټوري به ختم شي نو ما من ازلم او اوسوک د غرضالم من د غچانه منع مساجد لای چې منقید جمعهټونو د الله نه ان یوز کړ فیه چې یاد کړی چې پاګه کی اسمو هنم د الله وزع فی خرابها او کوشش کړي ته خراب والی دغه جماعت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کې خپل کلام کوي یو وی و چې ليس الایماره بالبناء و د مات آباد په په د دوواالونو په د خکل خکلو خکل کالینو خکل خکل خکل خکل خکل خکل خکل او په د خښلو خکلو توننومانند او په د خکل خکلو ګومبتونو مع نه ده چېی جممات ته جوړ کې خل له ګوممتوته جوړ کې خله کالیو په کېواه ک سیگانان په کې وولګې اوښایسته پوه شوګیر چاپیره د تشنابو ځ او ه د به ته خکلله جوړ کړي د مات اد نه دی چې سړی چېله خپلله مات اد شوی دی پوښو بلګره وی چې انمل عمارتو ب ذکر الله ه بلکې د جمعات آبادې د الله په کتاب ده چې د الله د الله نوم په کې ا دیګي توحید په کې ا دیګي د کتاب په کې باندې جمعات آبادې پرې کې ده بلې خواته به یو خټو جمعات بې کمزورې جمعات بې پوښو ته خټو ب جوړي یو عالما زوب کې پروتي یقین شه یو عالما زم په کی نهي لیکن ک کې د الله کتاب بیانېږي توحید بیانېږي اگر جمعات ډیر آباد چره یې نه ورده خ جمعات ته اغادر غریب جماعت چهغغادر د آباد جماعت نه خده ولی چې په دې کې کتاب به نه دی چې د خلکو د اخلاقو اصلاح کېږي په دې کې د خلکو د اخلاقو اصلاح کېږي په دې کې د خلکو د د عملونو اصلاح کېږي او قبل جماعت خو آباد خو سید کالینن نه سیغان ارته خو په ګډه خدي خو جوړ ده لیکن یې اصلاح کېږي د خلکو آی کې بيدین نه نووزی او بيدین نه رؤزي مشرک او مشرک نه نووزی بدعتي او بدعتي رؤزي متوب کهارزه جمعه حدیث کلا دین نبی السلام فرمای و چې یو شک انیاتی یا انیاتی علی الناس زمانون وی قریب د چ په خلکو به زمانه راشي صحیح حدیث د پیغمبر علی السلام وی یو شک انیاتی علی الناس زمانون قریب د چ په خلکو به زمانه راشي چې لا يبق من الاسلام الا اسمه لا يبق من الاسلام الا اسمه اسلام به ونم پاتشي بز مسلمان نه ونم دی بس څنګه مسلمان نور پویګی نه چې څنګه ز مسلمان بس په نو باې ماممن نور نه پوهږي چې زهین څنګه مومن یم ته کته ورته و اسلام څ معنا ده د پاغین نه پوهږي کته ورته چې د ایمانته شي دی لګ ایمان ه بیان کو په ایمان نه پوهږي چې ایمان چې ش د ایمان ک د ایمانو دراجي دي پوه د ایمان څ اصول دي پاغ نه پوهږي او خوزان ته مین و انته مسلمان و خ پوهږي نه چې زه مسلمان ول یم صرف ځانته مسلمان په دیوي چې س پ 15نځه وختمونځ کومه سره مسلمان ځانته په دیوي چې د مسلمان په کور کې پیدا شوي دی ځانته مسلمان په دیوي چې نو عبدالله دی عثمان دی اومرار دی تب تب او بکر دی پهیمه ځانته مسلمان و پهی مسلمانی نه ده مسلمانی خو په دیره چې ت په ایمان پوه شي او بیا عملو کېغ به ایمان پهغه تقاو باندې ثر مسلمانی خدا ده اصل ایمان خدا دی ونبی اسن فرمای چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام یو نوم پادشي بس مسلمان نه پنو مسلمان نه نور پویګه من چې څنګه مسلمان نه پویښ او ولا یبقى من القران الا رسمه قران به یو رسم پادشي بس کوره جوړ کړې خپل الا چني راغون کو ختم وک او ک کونه میکنه روغړه مټن مټن روغړه برکت د لپاره او بس هغه تقسیم کې پچونو مړو باندې مولام خوشاله او امیان هم خوشحاله او زه بورو په خیر کورون لځ مولا کوور لالاړ چې امیم کوورلارړ چې کوور می جوړه ختم وککوو بردونو والله په د کورې وواچي ب ټول لغټ منط به اماغ کوونو کې لانجې په ما کونو کې بهامی په ما کونو کې بد بختي په مغ کونو کېده دوکان مجوړ کې چي به برو وواړ. دکان د دوکان م جوړیله دآ ختم وکه پ ک ش می به ختم وکې خبره خلاصه پوه چې دا رسن دے. با سحر هغه رسمي رسند لپاره مون قران راخلو ناوي د وديغي الا ناوي د پاسه قران کېده چې دا ناوي بختور لاړ شي اغه چې ناوي لاړ شي د قرله نو هغه بلای بیا دغه خه طبي جوړه کې با قر کې اماغه ناوي چې قران پسر باندې وتي خو او رسخت کړي وا قران رسند ده بس رسم رسند لپاره پاتې دي قران رسند ده رمضان مې اشترا غریده مادری ختمو کړبلې ما ټول ختمو کړبلې ما پنځه ختمو کړبلې ما لاس ختمو کړې مونږه کو د خېلو کې فريزو مو چورو کې وومه ور کې وونو عمر کا بشير او دغه عمر کې وومه په ادم پارڅ باندې او مز مزه مرامه فرض ظلمو مطلب چي لا بڑا ما مونږ کې مقابلې وي یو به ما لاس ختمو ما پنځه ختمو کړبلې ما مادری ختمو کړبلې خو ما الحمدلله یني هغه چې لاس او شل مې کړې په مېاش کې ما بکسره لټوم یو ختم یو ختم ماکسره نو نو کړي چې د نیمبه مې قران ورسو هغه ټایم کې لیکن هم په مشارک نور خلکو کی تشه مقابله وي رسمه به نور نه په لټه قران کی تشه دي خو را سمیت نه جوړ کړي جوړ کړي خو نو جو... قرآن اپ کمل القران الا رسمه حدیث جو... رسم رسم کی رازي قران به یو رسم پاتې شي بس رسم په تور به استعمالیږي نور په پروتي کې کولقال باندې راخلی خو کد رسم وختل چې پر د رسم وختب قرآن راوالی او هغه ته یا به ختمو کی یا یا په اړه یا سی پارو ده خ مطمئنی د مسلمانانو 100% نقصان خبر د بیا یعنی د 100% په ځان باندې مسلمان او جنتی يم, يم. په نقصان خبر داد دل بخل ګونونو ښکار سره شجي بخل غلطیاں ښکار سره وي نقصان خبر خدا هغه هغه ټیم کې انسان ځان خارج کړه دي ځان جنتی ونه بولي به به د جنت طلب کوي چې جنتی شم چې کړه دی دا طلب کوي چې جنتی شمه به به اول کی کوشش کوي ځان هغه اخلاق په ځان کې راولي چې هغه د جنتيانو اخلاق دي به کوشش کوي به ووځي د تلپسې ځان جنتی کم الله رضا کم نقصان خبره خدای ته بیا ده بیا مخکې نبی اسلام فرمایي ومساجدهم عامره تن او جمعهتون او په دغه ځمانه کې ډیر آبادی نن سبا وګورې کړه څونو قر قر جمعهتون ستنو له وګورې ګمبټونو له وګورې کارینو له وګورې رنگورنګ له وګورې پرکو پرک له وګورې ګرم او یخ له وګورې د یخ په ښنې کې د ګرمۍ بندوبست پکې او په ګرمۍ کې د یخنې بندوبستی او مساجد هم عامراتن جمعهتون په ډیر آبادی لوی لوی جمعهتون وي کلي کلي جمعهتون وي وخه وخه خراب من دغه جمعهتون په د هدایت په حساب باندې خرابي ہدایت به دغه جماعتونه کې نه یعنې سما لار به دغه جماعتونه کې ایمان به نه توحید به نه قران به نه ته پیغمبرستان د سنت درس او تدریس به نه د هدايت په حساب باندې د جماعتونه خراب پیغمبرستان فرمایي مخکې نبی اسلام وی په دغه حدیث کې چې ومساجدهم ا ا به مخکې نبی اسلام فرمایي و علماءهم شر من تحت قديم السماءه د دغه جماعتونه علما دا وړ ډیر سخت حدیث ته دن سبا او علما او دپاره ینه ډیر د یو سوچ حدیث دی چې ځان هر عالم ځان که سوچو کړي پیغمبر اسلام فرمایي او علما هم شر من تحت قدیم سمای دغه علما دغه جمعهټونه چې د هدایت له لحاظ نه دغه جمعهټونه خراب دي دغه جمعهټونه علما د به شین اسمان لاندې بدترین خلک دي نبی اسلام فرمای تا زمما خبرې ندي ته پیغمبر خبرې دي چې موږ تاسو ته کړی دي او علماوهم شر من تحت ادي مسای د دغه جماعتونو علما چې هدایت په کنيشته په دغه جماعتونو کې دغه جماعت مولا چې نبی اسلام فرمای بدترین انسان به د شین اسمان لاندې پوجو ینه ده نه بل غلط بدترین انسان نه په ټول انسانانو کې بدې زکه به نبی اسلام مخ کې وجم ذکر کړي چې ولی ومنهم تخرج الفتنن و منهم تعود في مدقى الخلقونا فيفتنية روزي ومدقى خلقونا ببتنى نوزي ننك تتو گوري شركيات دير طول مدقى مليان نروزي مدقى مليان شركيات بعنة في شماعة تونو كه خلقو توجه بابا غان سوف اختير شتى خلقو لووه مدى خوري خلقو لووه خلقو لووه غيبانا وزون كولي خلق و لوی چاله ملغیب بلشتہ ام دغه جمعهتون نش شرکیات روزی لګی دی ام دغه جمعهتون بهداعت روزی لګی دی او چا اخیر زی ته لاړ شنو پم دغه جمعه د بنوزی چا اخیر زی له ورسګن تبوی چ دا دغه جمعه دراوته دي د پیغمبر اسلام خبر دی موږ تاسو ته ویل دي د جمعه خرابې په چی شي کده د جمعه اثر خرابې په دی کده چا یی کی د ایمان درس نه د قران دا او د ایمان درس مانه کی درس نه د پیغمبر د سنت درس نه یی خوښم یوزل ابو هريره زي لون هو په بازار کې اعلان وکړ خلکو تچو تا خلکو تاسو ته ولاړې او پر کارونو کې مصروفه لار سي غجومات کې د پیغمبر علي سلام میراث تقسیميږي اره زر کو ټول خلک ززر لاړه چې زاده پیغمبر ته میراث کې موږ هم واخلو وښلو خلکو تاسو چې کو چې پیغمبر ته میراث کې بچرته مالی دولت به جائادات به چې حالت لاړو حالت یو سړې لګیاو درس کوي احاديث بیانې یا قران بیانې هر څه هر څه درس کوي خلق وته ناسې وډله هغه درس اوری د خلق بي تراغله ابو ررزنه ورته وی چې ولي راغې څنګه چل دی ولي و تا خو چې میراست کوي ګل ته خو شیمنو وي دغه میراست کنه دغه علم چې بجومات کې خودل کیږي دغه سړې چې علم خي یا قران خودل او یا حدیث بیانول دغه علم چې کوم د سړې خي د خلق ناسې دغه میراسته د پیغمبر علي ته پیغمبران نه خو نخ پاد کی ته پیغمبران نه خو می علم پاد پا کی په میراث کی په شنو ختم دین سبب جماعتونو علم نشته زمو استاد وی محترم هغه وی وی چې ویمنګ بچواړو ویمنګ خپل جماعتونو کې رکسو نه قتل انده زمو استاد ما ما ما لکه موږ زمانی خبره ده و جماعت کې برخس کېدل یو ورځ به مخش... مشخصه هغه له طالبانو اټن بی جمعت کې بلیټونه میټونه بند شو یا بلیټونه لګیدلی او د کلی مشران سپینګيري او موليان د براجمه شو طالبان چونی د براجمه شو جمعت کې رکس کوو د خپل رقصي غیر چاپیره دایره جوړ کړی اول ته چې رقص کوي تاویږي پدې هغه کې منځيږي پدې هغه کې جمعت کې رقص ټول شپه د جيمي پښبوګي ټول شپه ودا رقصونه مکیدل لیکن کيو سره به ترا چې د کتاب بیانونه کتاب نه خو پو پ جمعه کې دا داونه بیانوي دا دین ویلانجي جوړي شر جوړي خلکو مېس کې جنگونه جوړيږي تکدا دا بیان کې دلته لیکن رخص رخص پکې جائزو رخص اپ کې جائزو هغه کاو خیر دي بدات پکې کاو خیر دي شرکیات پکې هغه خیر خير دي جمعهتون کې بخارا لیکلي يا غوس اعظم خارب لیکلي غوس غوث اعظم چلوې ته د شرکت کلي مداغ لوی ځوان تشيخ عبدالکادر جنينه دوی غوث اعظم وي جمعهت کې به لیکل یا غوث اعظم جمعهت کې به لیکل یا رسول الله مدد یا محمد مدد یا علی مدد جمعهتونو کې لیکري دي پوه شئ دا پکې جائز دي خو توحید پکې جائز نه ده تخله کتاب پکې جائز نه ده شهر القران رحمت الله عليه وي چې کله راغم سعودينا خپل علم مي خلاص خو رغم شیخ دی شیخ عبد الله سندی رحمت الله علینا و има اول زمای منطګه کې چون مدرسې چوي ټول ما خطونه ولې گل چې تاسو خپل کتابونه وې پکې فی په کې بیا و هدیث په کې بیا خو ما ته به یو کلاس را کوي تاسو د د قرآ چې به پهک ران بیا نومه و په په شمل د ااکوری مده ده حکانی مدره نه دا کوړي اوکوه خټک م چې مشهور ده د ته شغلآه خت للی وو چې ماه به یو کلاس را کوی چې زیاتته قرران بیان کمم پوه شوی لیکن طول و مدرسون ی JB wasn't read jeidi guidelines Christina tweeted me out if you would also can make this higher decision I've tried truly God's Why week ask for the funny gli�quer person of all business? He himself becomes evangelical. He هغه a rich man. He starts with 568, range of Jews. He is a professor of Krishna. He is a writer. He needs to take his full focus. He دی to try to Interestingly. He should look from it at ایا اس ګرا فيها چيار کري شي پاغي اسمو همون د الله وسعافي خرابيا او کوشش کوي په خرابوالي دغه کې ډير خبری دي پديزه کې ډير تفصيل دی حديث کې رازي نبي اسلام فرمایي نبي اسلام فرمایي وای چې عمر رضي حدیث دی نه دو عمر رضي الله عنه روایت ده عمر رضي الله عنه فرمایي وې کما ته سړي وای چې په پلان کې جمعات کې اور لګي دلې ودا به خي دا خبر, دا خبر کمات را شي دا بهدونه تشش نه زما د پاه دې خبر نه کمات یو سړی و چې پلانکی پلانکمات کې ببد سرو شوي دی ببد سوو شوي دی ینی کمات یو سړی را او مال خبر را وړي چې په جممات کې لېدللی دی او خبر دا خبره به زما داره دوه ت شوش وړ که د به د مات کې ولکهلی بند به بیا به جممات آباد شي دی خبر ناماتغ خبره به ډیرر د تشش وړي چ ما یو سړی را شي او چې پلانکې مات کې ببد سوور شوي دا خبره به زما د پراره وړي. زکات جمعه د باد شروع شي بیا ختمي کې نه پاسانه باندې جمعه کې بیا چې باد شروع شو بیا دې ختمول اسانه کار نه بیا د بلانجي کې کونجیو کې قرباني ورکې بیا بچتا جمعه کې باد ختم کې پوه شو دا رنګه امام مالک رحمته الله عليه امام زهبي په تذکر تذکر الحفاظ دا کتاب د امام زهبي امام زهبي په اسماء رجال یو نوم دي زمونږ په دین کې خان ان اسماء رجال په نوم باندې د اسماء رجال د پاره غو کتاب ولیکره پوه شوې مشهور کتاب دی چې اکثره محدین یا اکثره ن به او ولما چې دي دغ د کتاب نه ګټ داخلي چې با کې هغه د راویانو حالات ذکر کړي دي پور ذکر کري دا راوي درغجن د دا راوی رختی د دا راوي د دا را حافظ دی پوه شوېغ یو کتاب لیکی دی میزان په نوې غاال ب او میزان پنو نو کتاب دی دغبل کتاب تکرول تس کره ول اغه کار امام مالک رحمت الله علیه بارہ کړي کی چې امام مالک 25 کاله خپل کور کې جمعہ جوړ کړي ورکو غونته امغلطه به جمعہ کول او امغلطه به مونږ کو او امغلطه اغه نه ولی بیا مخکې امام زهبي لیکي وای زکه 25 کال <سؤال> د خپل کور په جمعہ کې مونږ کړي چې یا خافو ان يرل بدعه د دې د یری د وجنا چې په بهر جمعتون کې بدت بوګوري او کبیت وګوري دا ان هغه خلکو د بدعت نه ډېر زیاته کرک کوله او تاسو د اوس احاديث بیانوب چې سره کم ورکې کوله په وښه دا رنګ دی ابن عمر رضی الله عنه وبارك رازي و یو زل ابو موس یو کس ورتراغه عبد ابن عمر رضی الله عنه دا غټ مهددغه راوی دی د حدیثو نو یو کس ورتراغه و چې پلانکی سړی په تامه سلام وی نو دا ورتوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه و چې ماوري دری د چې پلانکی سړی بدعت شروع کړي دی, دی زما وخت راغلي چې هغه بیدد کې مبتلا شوي نه نو کچی ته دا خبره اختیاوي نو زما سلام هغه ته مو وایا سلام هغه سلام ویل چره نبي هغه چې ده عبد الله ابن عمر جائز ندی غنلی زما سلام په اونوي کا دا خبره اختیایي دا نه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه او زل ابو موسی اشعری راغو دا صحابی ده ابو موسی ہو. مسعود ته و چې تاسو جمعات کې بدعت شروع شي وي او تل دا ناس به ته داو شوي دي وای ز راغه مستا جممات کې او حالک جوړه شوي ده داره غونې من کې شړی نست او غ ته مو نه باو چې الحمد الله بدونه پیرره وي صبحله به دومره پیره ويلهبر بهدونه پیره و په تی بانندې په جا هرر باندې و تاتهته وویللی دا دو نه موداب مسا یدته ما ب ته ویللی مات ستا په کار د چې تللاشي غمې وکې یو ن کار سرو شويغخ و چې بل <سؤال> سرشي ماله به اول <سؤال> را کې او چې بلل <سؤال> دایره جوړه شوه عبد الله ابو موسی شری راغو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې تا دایره بیا جوړه شوه دا نو عبد الله مسعود لاړو په لمنه کې تیږي واچولې کاني واچول په لمنه کې خډیر او جمعه تلاړو او اخ، او خلکو تیوي وې د وېدا ما چې کوم جامع غوست دي کنه وېدا جا وېدا جامع ما د پیغمبر ست په زمانه کې چوبې دي او دا جامع وسپور زړی شوینې دي ینه مطلب داو چې زموږه سپورې ژوند دی او چې تاسو د دا پیغمبر اسلام دېر کې نه وینې تر کې رو باسرې مطلب داو او موږ چې کوم لوخه کې خوراک کوو د امغه لوخي چې موږ د پیغمبر اسلام په زمانه کې خوراک کوو داغه لوخي وسپورې ما چې وینې دي ته مطلب چې د پیغمبر اسلام د پیغمبر اسلام دین چې دی وسپورې دونه جوړ شو نه دا چې تاسو په کې نه وینې کارونه را جوړ کړي موږ سپورې ژوند بیا چې ده هغه خلک په هغه ټګ منوشتل شروع او وېستل <سؤال> په تی یو من دا منده خبره وته وکړه او نور پويشتو باندې شو رو پ وکړه جمعات نه ټول <سؤال> وسغلول <سؤال> نشته دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې به په تی ګمنولې د دلیتان چې به جمعات کوم بداد کی نشته دغه عمر فاروق رضی الله عنه چې هغه دغه جمعتون نو ور ور اچي چې دا جمعتون خو دا خو تبادي دغه جمعتون لکه سوره توبه وګوره لګه سوره توبه سورة توبه آیت نمبر آیت نمبر ولس اتمرو کو دلسما سی پارا سورة نمبر ولس اتمرو کو دلسما سی پارا ما کان للمشرکین ندي جائز د پر د مشرکانو او ايامو مساجد الله چې آباد کې جماعتونه د الله چکې د خرابې عقیده کې شرکي اغل الله وي بيخي جماعت او دول جائز ندي جماعت آباد کې وما کانیل مشرقی نه او ن د جاییز دپاره د مشرکانو یا امرو ممساجدلله چې آباد کې جمماتونه دله شااهید دينا لاان فمه په داسې حال کې چې کوی کو پپو ځانومانې بلکوفرې په شر بانندکوفر نمرات شر دلته ان چې داس حال کی جممات نهشه بعد وی چا هغه پ خپل د شر کو ورکې په ششر کې چې متلای اولاکه دا خلک حت عاملوه د دوی د دوی خلکو عمل بر بعددي وفل نارې هم خالیدونه او پهور ک باید دوی دویوی همشه جماتونه آبادول بچنی کې د انما نه ان نهما ایمان به صی کوي بیا به بچ کېږي جمتونو نو با نووره انما یا مساجد الله ب شکه آبادی به جمماتونه د الله منه هغهڅوک آم نهبلله چې ایمانې را وړی پهله باندې توهیدي من ل په یو الله بندې ایمانې دا ایمان وي چې هررته الله کوي یو الله حاجت روا دے مشکل کشا دے یو یو الله زیموارد من انما یامروا مساجد الله بشکا ابادایو جمعه تون د الله من ها وسوک امنه بالله چی ایمان راوړی پلہ باندې ول یوم الاخره پر ورځې د اخرت باندې چی ورځ د اخره د پر کار کئ پیسو د پر نه خیر د پر نه چی آخرت د پر کار کئ دا اللہ رزاده پر جمعت کیی. و اقام و سلاته و جاری که دین بعد اللہ وی. ورح چه ایمانی را من ایمانی پر لای ایمانی بیاچه ده مونز جاری که بده جمعت کی. دغه خلک وات الزكاه ورقي زكاد ولم يخش الا الله او نيريغي بغیر دالانه د هي چانه ولم يخش او نيريغي د چانه الا الله مگر د يو الله نه يو الله نيريغي يرى تخدي توبي الله نه كي فاصا اولئك من زديدي داخله د ايمان ولا خل جمعات عبادت كي فاصا اولئك نو دغه خلک ان يكونوا من المهتدين تشي بدوي د لار موندون کونه داخله بلار عمومي داخله د پسې لار رواني چې ايمان سيي او بي جمعاتونه اباد کی پوشه یو حدیث کړه د پیغمبر اسلام فرمایي و چې د بدتی سړی نمونځ کبېږي نه روزه کبلېږي نه لا يقبل الله لا يقبل الله صاحب ساہ، البدعه الله وي د بدتی سړی نه کبلېي صلاتا نموز ولا صوما نه د روزه ولا جهادا نه د جهاد ولا حاج نه د حج ولا عمره نه د عمره نه حج کبلېږي نه عمره کبلېږي یو عمر ابن کبلېږي نو بسوزه د غبدتیان دی جمعاتونو کې ناسې بس د کتاب نه بیان یو بدعت شروع کړي په جمعاتونو کې ومن ازلم او څوک د غټ ظالم من منداغه چانه منع مساجد الله چې بندې د جمعاتونو د الله نه ان يذكر فيها چې یاد کړی شي پاګه کې اوس موه نوم د الله وسع فيه او کوشش کوي په خراب والی دغه کې ولائک داخلک ماکان لهما ندی جایز دوی د پاره ایت خلوه چې دن نشیدی جماعتونو ته بدتیا او مشرک ته جماعت نه وته الله <سؤال> وی جائز ندی چې دا الله نوم پکې نه پرګېدی د الله کتاب پکې نه پرګېدی الا خائفین مگر په یره باندې پدین ته سي ډار په واچوي چې په ډار باندې جماعت نه نوزي موږ او تعالی موحدین تعالی وی ایمان ور او تعالی وی یا خدا دا جمله چې د ماکان لهما انیت خلوه الا خائفین یا خدا خبر ده علامه او تاسو ته خبر راکې را راکې چې ما کان لههم ندي جائز دوی د پاره ايت خلوه چې دنه شيدي جماعتون ته الا خائفين مگر په ير باندې د سي وخت برا چې دا داخلك دا بیا ته نو د مشرکان بجما ته بیا په ير باندې نوزي دا دا باندې نوځل کښ چون سبب جماعتون کی ناشته یا خدا خبر ده او یا د الله ما تاسو ته را راکې ما اوتاتا الامر راکئ چولای ک داخلك ما کان لهومه نه دی جایز وی د انیت ان دخلوا چې د نشری جماعتونو ته الا خائفین مگر پر یره باندې ما اوتاتا الله وکمرکئ یره امر راکئ چې داخلك د نجماتون نه نه نوځي او کنه نوځي په چې دونه دارم په چولې چې پر یره باندې نه یو بل حدیث کړه دی نبی اسلام فرمای غالبا ترمذی شریف حدیثه و جنبی اسلام فرمای وچې تاسو کولای یو بنت تسره وګورئ نو خپل تندې او تروش کوي دا انځه ته وتا خوله دوازه نیولې دوت خان دي چې بنت دې وکټلو تندې او تروش کا پښې ان یو ان دغه حال فازی ان یو کفره وجههو داغه مخې دا خپل مخ چې تروش کا ځان وته دا تندې او تزي بروسک کا بل حدیث کرا دینه به ته فرمای من وقر صاحب البدع چاچه د بدتی سړی چاچه د بدتی سړی تعظیم کو من وقرا صاحب البدع چاچه بدتی تعظیم کو عزت وکو قدر وکو عالمی وتو ویله نو فقد انا على عدم الاسلام ودته د اسلام په جړو کې ويستلو کې دا غسر امدادو کو چاچه صرف تعظیم وکم دل لر خبر ده عزت چي د وکم په جوړې را حدیث ډیر دی ډیر دې خبرې کوم کومی وکوس یو ځل ابن عمر زلون هوتا ابن عمر زنهو جمعه ته لاړو او دا دغه دغه د ژوند اخیری حالاتو او عبد ابن عمر زلون په خپل ژوند اخیره کې رونچوي او پستر ګباندی او د سر یو شاګرد امام نافع رحمت اللہ علیہ دا د شاګرد چې د عبد الله ابن عمر جو مطلب لو جمعې د پارا ال هغه مؤذن چې اذان کوي کې اگر اذان وکړو او د اذانه بعد او تو جماعت په خلکو کې ودرې دو او خلکو ته وی چې او خلکو جماعت لراشه اذان وکړو اذانه بعد او خلکو له اوازونو شروع په جماعت لراشه جماعت لراشه عبد الله ابن عمر خو رندو پستر ګمانه نو د خپل شاګرد لوي چې ما د جماعت نظر وباسه زرمي د جماعت نو وباسه هغه ته وله چې د سې جماعت کې زموږ نکوم اجل یو یو بدعت کی بدعت شو بذداو چې اذان شو وین نو بیا ته ټاکلري چې د عامه خلکو د اواز هم د اذان خلکو د اواز کول دي چې راشه مزله تبعه لارې جمعات کوي در دي جلا راشه ته خو نو وې کر وروته ال ته اذان کیږي په وروزي علاقې ویلانونکي په پښتو کې په اردو کې په پنجابه کې جلا راځي په اړه کې جمعات د مونږه مولاړه د دوه مره پورې د صحابونو منقول چې بدون وړه وړه خبره ماندی او ونه دي کبه کابل کړي نه د غوي بدايه موږ دغه غټ غټ بدايه کې موږ وي دی جنگ جوړيږي فساد جوړيږي موږ گزاره کوو س مو ګړې خلک یو خو ډېر بد خلک وو نو بالله موږ ګړې مسلمانان یو په دا داخلك ما كان لهما نه دی جایز دوی د پر ان يدخولوا چې د نشيدي جماعتونو ته الا خائفين مگر پر يره باندي لهم فی الدنيا خزیونه دوی له دنیا کې رسوایدا رسوادیونک او کنن ذلیل خوارد دی د رزق پسیدا بې نتی مولا خواردې د په ارت په صې دې خواردې بس لاسبې ویلې بل مال راکا پینځوزر نوکر دې د غونډ غونډې علاقې د غونډې علاقې پینځوزر رو پونو کردې خوښه په پینځه معنا ده د میاشت خپل غټول میاشت منځخر سیدا رسوا دي ذلیل ده خجومات کې د الله کتاب نه پرې غري ده الله دغه مولا چومات کې د الله کتاب شروعول شروع کې دا لا کتاب بیانول شروع کی او فی سبیل الله شروع کی ګټ په اون کی ته زه غو مولای عزت له ورته علاکتونه عزت ورکی ثوره درجه الله ورکی تون مقام الله ورکی بیا خو شروع دي کی بیا خو چ نه شروع کی ام دغه سه به زویله دا ټول دومره به زویله خوري چوک وس خپل بچی جماعت نه لګي سبق اوسره وی دومره زویله خورشوي دي ولی چا دونو که سونو وروته د دوی چې اوس چړي دا اعتماد نشي کول ج خپل بچي ولګي جماعت لهم في الدنيا خزينا دوله په دنیا کې روسویده ولهم في الاخره عذاب ناظیم او دوله په اخرت کې عذاب دلوي ولله المشرکو او خاص الله لدي اختیار د مشرک ول مغرب او د مغرب دلته وس ترغيب ورکه هجرت لا دا څنګه خلک غوځینه نوځي دا اوا سيد کنه ترغيب ورکه هجرت لا چې ولله چې کتا چې څوک نه پریګدي لا کتاب ته توحید بیا وله اوغ منطې نه بل د لاړ حجرت و کاره غای کې دانه چې ته کې رم ماخوام زو نو پرېږ بس نووکغ خپله اوس وکړه د م ن نې پرږ او کینې په کور باندې نه په کور به نه کې چوک د نفرېږي دغکه پرې ده بلځ ک لاړ دله کتاب توحید بیان کوه لا مشرول مغریب او خاص اللهره د اختیار د مشر د مغریبه ف نهه نو چرته چې توللو چرته تاسو فسمه وجهو فائنما تولوا ترتدوا کم طرف ته واڑوي تاسو خپل مخه فثم وجه الله وجه الله نو هغه طرف ته رضا د الله دا فثم وجه الله نو هغه طرف ته رضا د الله دا وجه توګه تعویل نه منويره بعض خلکو تعویل موویل نشته تعویل تا... نه مني په قران کې تعویل نه کې په حديث کې تعویل نه کې نمنګ ول دا څه کې ته بسم انا کچ فسما وجه الله اګه طرفته مخ ده الله زکه وجه غ باربي کی مخ ته ویل نو سم ته د جسمه شکل مخ واړو نو ال ته الله مخ شو نبي الله شاکم طرف ته شو دا خو دې بدن ثابت کو ولا لا جسم دې ثابت کو ولا لا او جسم ثابت ولا الله راغه کفر دې وی دا تعبیر بنه کی خپل معنا بکین نو ولته خپل معنا وسو چې کوم طرف ته مخ تاسو ال ته الله مخي چې الله مخ ثابت کو نو مخ چی شو نبي اخ نور بدنم شو مخسر بقامه خزنمی زنه سبخامه خلاني مريمي مريي سبخامه خلاني سينمي او سيني سلاني خامه خلاصونو خپيبمي توكيديني شي چې مخته ثابت کوو جسم ثابت شو الله دا خو کوپر شو ده معنا اصل کې ګوره تعويل تأویل دیتو وړه تأویل ولیکيږي د د یو لفظ صحیح مطلب راوېستل د یو لفظ صحیح مفہوم راوېستل تیر تأویل ولیکيږي تأویل دیتنه ولیکيږي ته دغه لفظ معنی بدلکي معنی نه بدليږي معنی په هغه هغه ربي لغت کې معنی وي پږي خو صرف تاویل ته ولیکيږي ته صحیح معنی ولټه وغو باسې دا صحیح معنی ده دی مینه کو پر توزي نه صرف توزي اوغه سوالم حل فأينا ما تولو نو كم طرفتا چوالاوئي تاسمخ فسم وجه الله نو آغا طرفتا برزاد الله چه كم طرفتا لاده حجرت دهو کو آلتا الله رزاي إن الله واسعون علیم يقين الله پراخة علموالا ده وَمَن عَزَلَمُ او څوک د غړ ظالم من من دا چانه مړه مساجد الله چې مې کېد جمعه ته د الله نه یې اسکر فيها چې یاد کری شي پاګه کیس موهنم د الله وسعا في خرابها کوشش کوي په خرابوالي داګه کې ولایقه دا خلق ماکان له همه نه دی جایز دوی د پارا ايتخولوا چې دنه شي د جمعه ته الا خائفين مگر پر یرباندی له هم په دنیا خيزونه دوی لبې په دنیا کې رسوایی ولهم في دوی لبې په د اخرت کې عذاب او دوی لبې په کې عذاب ونظیم عذاب ولی اللای المشرکو او خاص اللا لده اختیار ده مشرک والمغرب و مغرب مشرک لوزا مغرب لوزه خو حکم سلو پریدین بیانه بای فاین ما, فا ما تو ولو نو کم طرف ده چی مخوالا وی تاسوف و سم موجه نو هغه طرف ده بی رزا ده اللہ لیتا مخ مانا مینگ رزا زکو که چی مخن ده انسان د رضا او د نارازگی معلومات کیگی مخربته به راکوالې شيخه په خپغه ناراضه غونتی یعنی اوله خوشاله خوشاله یعنی مخنه, خوشال خوشال مخنة د انسان په تلګيږي چې دا رازادا کده ناراض ده ته په دې وجهه موږ وجهه معنا وکړه رضا د الله فسم وجه الله واغترف ته رضا د الله ان الله واسع علیم یقینا الله د پراخ علم والا